Ismét a földközi tengeren, 180 kilométerre Líbia partjaitól, Szabrátától. Három hónappal később. Hidokbe halála után, hét órával. A Waterwatch kapitánya megvárta, amíg reggel hat óra lesz. Tekintettel kellett lenni az időzónák eltérésére. Európában ne legyen túl korán, Amerikában túl késő, a közelkeleten viszont lehetőség szerint még napközben. De amúgy is. az előző esti őrület után le akart nyugodni. Biztos lenni abban, hogy senki sem követi őket, hogy a líbiai parti őrség nem üldözi a hajóját a nemzetközi felségvizeken. Hát, nem követték. Lelassultak, amikor ezek a vadállatolaszok kidobálták a gyerekeket, és, ha jól számolta, összesen hét felnőttet. Nincs rájuk jobb szó. Tényleg vadállatok. Viszont eredményesek. Ezt be kell látni. Nem először dolgoztak együtt, és valószínűleg nem is utoljára. De ennyire meleg, azért még sosem volt a helyzet. A libiai járőrhajó legénysége hét órával ezelőtt a sötétben reflektorral pásztázta a hullámokat, és megpróbálta kimenteni a fulladozó gyerekeket, aztán a felnőtteket is. De hogy végül is mi történt, hogy sikerült -e nekik, azt ő már nem látta, mert eltávolodtak. Klaus Fleisch nem akarta tudni, hogy hányan fulladtak meg. Azzal nyugtatgatta magát, hogy senki sem. Nyeltek sok vizet, az biztos, de valahogy csak kibírtak pár percet, amíg a líbiaiak összeszedték őket. Ennyi ideig még egy kis gyerek is képes fennmaradni a sós víz tetején, vagy nem? Egy könnyű testet csak fenntart a kapálózás. Emésztette magát ezen egy ideig, de aztán a tengeren éjszaka rájuk borult a csillagoség. A rémület után a fedélzeten beállt a csend, és az olaszok egykedvűsége lenyugtatta. A golyófejű nápolyi arcára az volt írva, hogy nem történt itt semmi olyan, ami ne történt volna már meg korábban többször is. És majd ne történne meg újra. Szóval nyugi. Csiga vér. Az információkat mindenkitől hermetikusan elvágó, sok szereplős földközi-tengeri csempész világban neki most az volt a dolga, hogy telefonáljon. Innentől ez már nem a vadállat Kutri barilla ügye. Ő bevégezte a dolgát. Faládákban idehozta az árut valahonnan, amiről Klaus Fleischnak sejtelme sincs. És ez így van jól, hogy erről ő nem tud semmit. A nápoi mafiózó viszont mostantól elengedi az ügyet. Kiszáll. átadja neki a stafétabotot, pontosabban az árut, mert azt csak ő tudja, hogy kit és hol kell felhívnia. A nápoinak ehhez már nincs semmi köze. Neki meg persze ahhoz, hogy akit ő felhív, utána kit fog értesíteni, és hogyan. De ezen felül is még biztosan vannak újabb és újabb lépcsőfokok, hogy a rendszerép eléggé bonyolult és szerte ágazó legyen. Klaus Fleisch biztos volt benne, hogy a szálakat a gyakorlatban, ha csak nem hibázik valaki nagyot, képtelenség felgöngyölíteni. Úgyhogy most bekapcsolta az Emírségekben bejegyzett műhold műholdkommunikációs cég a Turaja szatellittelefonját. Nem alacsony pályás műholdtelefonoperátort használt, amit könnyen le lehetett volna hallgatni, vagyis nem Liót, hanem egy bonyolultabb, stabil pozíciójú geostacionárius szolgáltatót. A Turaja műholdja három földgolyóni távolságban, 35 ezer kilométer magasan keringett fölöttük szemben a sokkal közelebbi, maximum ezer kilométeres magasságba fellőtt Lió szatellitokkal. Klaus Fleisch hívása a turája hálózatán a nagy távolság miatt kicsit késett. Ráadásul mielőtt New Yorkban kicsöngött volna, a biztonság kedvéért azért átfutott Abu Zabin, onnan hátkerült egy alacsony röppályás Lió műholdra, onnan pedig megint vissza, 35 ezer kilométer magasra. A földközi tengerről indított beszélgetés egy olyan Inmarsat szatellitről landolt New Yorkban, amit amerikaiak tartottak ugyan a kezükben, de mégsem regisztráltak az Egyesült Államokban, mert valójában egy 2014-ben csődbe ment indonéz geostacionárius műholdszolgáltató szolgáltató, az ACES 35 ezer kilométer magasan keringő világűr szemete volt. Csak éppen még működött? aki New Yorkban felvette a helyi idő szerint éjfélkor befutó hívást és meghallgatta Klaus Fleisch beszámolóját, 60-as évei felé közeledő férfi volt. Miután letette a telefont, senkinek sem telefonált. Ő nem így adta tovább az információs stafétabotot, hanem másnap reggel személyesen sétált át a lakásától csak néhány sarokkal odébbálló 19 szobás városi palotába, a Central Parkra nyíló 69. utcába. A hölgy, akit értesített, újra műholdtelefont használt, de már nem annyira lehallgatás biztosat, mint korábban Klaus Fleiss. Csak egyszerű Liót, a föld körül 44 saját műholdat keringető Global Star rendszerét. Nyugodtan megtehette, mert amit mondott abban nem volt semmi gyanús. És amúgy is. A férjét hívta. Annyit közölt csak vele, hogy holnap után az olaszországi Salernóba kellene küldeni a család magángépét, hogy felvegye a gyönyörű arcú férfit, akire már hetek óta várunk, és végre megérkezik hozzánk vendégségbe. Előtte tesz majd egy kört a papírjaiért. Még úton van, másfél napot még biztosan, a Mediterrán tengeren hajózik, de nem sokára kiköt. A Global Star hívás a érte. A gép is ott volt, úgyhogy a felesége kérésének könnyen eleget tudott tenni. Ő csak a titkárát értesítette, és megkérte, hogy intézkedjen. Két nap múlva küldje a gépet Nápoly mellé a Salernói Private Jet repülőtérre, mert felvesznek egy ismerőst, akit egy kisebb kitérővel haza kellene dobni New Yorkba. Miután telefonált, Klaus Fleisch megnézte, hogy épp milyen messze vannak lampedusa amit ugye feltétlenül el akart kerülni, hiszen esze ágában sem volt magára rántani az olasz hatóságokat. 120 ezt látta a monitoron. Vagyis a földközi tenger kellős közepén. Tehát ez a hang, ez teljesen rendellenes. Vagyis baj van. Ez olyan gyorsan végigfutott rajta, amilyen hirtelen, szinte a semmiből a tenger felett, alig húsz méter magasan suhanva, megérkeztek a helikopterek. Tettek két kört felettük, megbillentve magukat, hogy látni lehessen a fegyverzetüket, a két oldalt felerősített rakétákat, aztán eléjük mentek, és csattogó rotorzajjal lebegni kezdtek a waterwatch körülbelül 30 méterre. Szürke, hatalmas gépek voltak. A rotorjuk olyan erővel, akkora szelet gerjesztve verte a tengervizet, hogy a hajó fedélzetén, mintha vihar támat volna, mindenkit eláztattak. A víz éles szúrásokkal ütötte az emberek arcát. Klaus Fleisch hordószerű hasán azonnal átázott a Rescue Mission feliratú trikó, és az orgánszerű szél majdnem letépte róla a mentő mellényt. A kezét a homlokához tartva védte a szemét a tengervíz ütésétől. Közben azért megpróbált kinézni az ujjai között. El akarta olvasni a feliratot, vagy találni valamilyen felségjelzést a helikoptereken, de nem látott semmit. Mind a kettő szürkére volt festve, ezen kívül semmi. Még egy zászló se, vagy valamilyen betű, esetleg logó. Vagy csak a vízfájtlón keresztül nem látja. Közben a water haladt tovább, mert a váratlan szituációtól megdöbbent Klaus Fleischnak eszébe sem jutott leállítani a hajtóművet. Tizenkét tengeri csomóval, kicsit több mint húsz kilométeres óránként is ebességgel hajóztak. A helikopterek felvették a tempót, és oldalra fordulva hátráltak előttük, megtartva a harminc méteres távolságot. A víz fátyol továbbra is verte őket a fedélzeten. Egy perc múlva helikoptereken eltolták az oldalsó ajtókat. székekre szíjazott fegyveresek jelentek meg, mintha ezek is szürke ruhában lettek volna, de Klaus Fleisch ilyen távolságból és ennyi felcsapódó vízen át lassan már semmit sem látott. Most arra Kutri Barilla is elázott, de az ő fejében sokkal gyorsabban összeállt a kép. Nagyon nagy a baj, ezzel rögtön tisztában volt, mert felismerte a helikopter típusát. Persze ő sem tudta, hogy pontosan kik lehetnek ezek, de hát épp ez aggasztotta, hogy nem látta rajtuk. Úgyhogy belenézett a vízfüggönybe, lesz, ami lesz. Ő nem vette a kezével a szemét, mert biztos akart lenni abban, hogy a Szikorszki NH90-esen tényleg nincs felségjelzés. Hát nem volt. Kutri a nápolyi kisfőnök, az Afganisztánt is megjárt egykori olasz tengerészgyalogos ismerte a helikopter típusát, a rakétákat, és az eltolt ajtó mögött a katonák kezében a fegyvert. Mert ezek katonák, ebben szinte biztos volt, még ha nincs is rajtuk egy elruha, csak szürke, jelzés nélküli felszerelés. A Sikorszky NH-90 az egyik legfélelmetesebb harci helikopter a világon. Az amerikaiak fejlesztették ki eredetileg tenger alatt járó kilövésére. Az ő hajójukat, ami szabad prédaként védtelenül lubicskolt a tenger hullámain, fél perc alatt szétlövik és elsüllyesztik. A katonák kezében Beretta arx látott, a maga nemében az is az egyik legjobb volt. Olyan deszantos rohanfegyver, amivel ő az afgán hegyi falvakban 600 méteres távolságból is át tudta ütni a sárvakolatú házak falát. Tálibírtás. Amikor 2008-ban ott szolgált, így nevezte. Szegény hülye kecske a vacak azt hitték, hogy a vályok fal mögött biztonságban vannak. Bármok. Valahogy Afganisztán jutott most az eszébe, miközben az oldalt fordult szikorszkik ajtajában ülő fegyveresek berettáiból csattogó jelző lövedékek indultak feléjük. A hajó két oldalán zúgtak el, egy előre messze, körülbelül ötven méteres távolságban. A rájuk zúduló vízfüggöny mögött, a reggeli napfényben a tűzpiros csíkok szivárvány színűekké váltak, és sárgás, rózsaszínes íveket húztak maguk után. A fegyverek mély dörrenéssel kattogtak, az erejüket még a helikopterek rotorzaja mögül is ki lehetett hallani, hiába verte a víz a hajó fedélzetét. A szivárvány csíkok fokozatosan közeledtek feléjük. A jelző most már csak húsz méterre süvítettek el a hajó két oldala mellett, aztán már csak tízre. Barilla ekkor kiabálta el magát. – Megállunk! Halt! Stopp! adta ki ő a parancsot. Az igazi parancsnok a lebénult Klaus Fleisch helyett mindenféle nyelven, ahogy csak tudta. – Firmare! – tette hozzá végül olaszul is. Az anyanyelvé jutott utoljára az eszébe. Tényleg aggódott, bár nagyon igyekezett, hogy ezt ne lehessen észrevenni rajta. A pocakos Germán végre leállította a motort. A lövések abban maradtak, a helikopterek pedig, amikor észlelték a hajó lassulását, távolabb húzódtak, hogy ne verjék fel többé a vizet a vótörvacsra. Mindenki várta, amíg a hajó lendületet veszít, és pár perccel később végleg megáll a tenger kellős közepén. A pakisztániak és a szomáliaiak aggódó tekintettel csúronvizesen kapaszkodtak a vótörvacs párkányába. Nem beszéltek egymással, meg sem mertek szólalni. De kimondatlanul is mindegyikőjüknek az volt az arcára írva, hogy vége. Vége mindennek. Mégsem jutnak el Európába. Nekik eszükbe sem jutott felségjelzéseket kutatni a helikoptereken. Nekik elég volt látni a két hatalmas vasmadarat, a robustus erőt, ahogy ott lebegnek előttük, hogy újra megérezzék. Az erősek és hatalmasok világában ők csak porszemek, akiket bármikor elsodor a szél, a víz vagy a hullám. Ha valaki fotózta volna az arcukat, akkor a tekintetükben csak nagyon rövid ideig tudta volna megörökíteni az ijegységet. Utána azonnal a kiüresedő szomorúság felhője kúszott a véreres, besárgult szemfehérjékbe. A pillantásukban lemondás és megadás látszott. Senkik ők. Tudták jól. Egyszerűs trigulák valakinek a noteszében. És még azt sem tudják, hogy kiében. Ami most következett, az akár katonai hadmozdulat is lehetett volna. Ahogy a két helikopter lebegve megközelítette a hajó jobb és bal oldalát, aztán ahogy az egyik megpördülve beélesítette a rakétáit, és ahogy a berettások a magasból célba vették a fedélzeten Barillát, Klaus fleisch és Rizzot. A másik Sikorszki közben föléjük emelkedett, és a fedélzetre jelzés nélküli szürke ruhás katonák ereszkedtek le kötélen. Az arcuk feketére volt festve, mintha sárral kenték volna be, és mintha éjszakai bevetése lennének. Sötétzöld orkánkesztyűt viseltek, és vastag búvárórát. Dupla csövű fegyvereik célkeresztjére állítható dőlésszögű fogaskerék rotációs lézertávcső illeszkedett. A nyakukban fekete mentőöv, amit a hátukon ketté nyíló pántal csatoltak az övükhöz. és lógott az oldalukon és vízálló pisztoly, a hasukon páncél és hogy felismerhetetlenek legyenek, a sárszerűen fekete arcukon még széles, zöld üvegű síszemüveget is viseltek. Ami persze biztosan nem az volt, de úgy nézett ki. Kutri Báréla pontosan tudta, hogy ez épp ugyanaz a túlerő demonstráció, amit ő is alkalmazott három héttel ezelőtt Szíriában, amikor lenyúlta a királyfejet Márko től és a nagyarcú libanoni haverjától. Vagyis tudta, hogy nincs értelme ellenállni. Az olaszok a fegyvereiket parancs nélkül is levették a vállukról, és látványosan messze rúgták maguktól. Ebből egyértelműen látszott, hogy Barilla és a kis Rizzó nem fognak egyetlen rossz mozdulatot sem tenni, de azért a kezüket is felemelték. Ezt látva Klaus Fleiss és a matrózok is így tettek. A pakisztáni és szomáliai menekültek követték a példájukat, mert ők továbbra is azt hitték, hogy a földközi tenger kellős közepén ez az egész felhajtás mind miattuk van, hogy őket megállítsák, hogy ők ne juthassanak el Európába. A jelzés nélküli szürke katonákon harc is is volt, tele antennákkal, kétoldalt minikamerákkal. Egyetlen pillanatra sem engedték le a fegyvereiket, mindig és folyamatosan céloztak valakire. A kezüket a fejük fölé emelő fehér emberek között ritmusosan váltogatták a célpontjaikat. Ijesztő érzés volt. Kutri Barillát tartották a legszorosabban sakban. Ő állandó célpont lett. Ott állt vele szemben egy sisakos, fekete arcú katona, láthatatlan tekintettel a zöld sí szemüveg állarca mögött, és a fegyvert merev mozdulattal a homlokára szegezte. A beretta dupla csövű nyílása alig húsz centire volt a nápoi kisfőnök fejétől. Ahogy teltek a percek, Barilla egyre inkább csak a fekete lyukat látta. Senki nem mondott semmit. A szürke árny emberek néma csendben álltak, folyamatosan rájuk céloztak, de nem történt semmi. Most mi a szar lesz? tette fel a kérdést pár percnyi mozdulatlanság után Kutri Barilla halkan, szinte alázatos hangsúlyjal. Nehogy zavart keltsen, de valahogy csak vulgáris szófűzéssel. Egészen konkrétan négy perc, harmincöt másodperccel azután szólalt meg, hogy ráemelték a fegyvert. António Metruccio zöld optikai szemüvegének belső felületén, a jobb felső sarokban ott pörgött az óra. Úgyhogy másodperc pontosan tudta, hiszen látta. A kamerák pedig rögzítették, hogy mikor is szólalt meg ez a gennyes senki házi. Mert az volt. António pontosan tudta róla. Barilla nem látta a neki csak sí szemüvegnek tűnő plastik felület mögött António kék szemét. A híres kék szemeket. Még az is lehet, hogy megismerte volna őket. És ha megismerte volna, akkor nem kérdez semmit. António metrucsó portréja pár évvel korábban bejárta a világot. Felkapta a Pinterest, aztán az Instagram is. A kialvatlan, bozontos és izzadt fej egy 72 órás afganisztáni közelharc után. Bala Murhab, így hívták a halálos helyszínt, ahol olasz, amerikai és tálib harcosok vére folyt három napon keresztül. De Antóniói nem. Ő élve, holdkóros tekintettel jött ki a csatából, és amikor épp levette a sisakját, lefotózta egy újságíró. Talán a kontraszt, talán amiatt ragadta meg a világ fantáziáját a kép. Az azurkék tiszta szempár, mélyen belesüppedve a koszos, gondozatlan holt tarcba. Belelátott a képbe sok mindent az elkényelmesedett nyugati ember, miközben rápillantott a mobiltelefonján valahol egy légkondicionált szupermarket pénztársorában. Kellett egy kép. Egy kis szórakoztató izgalom a dögunalmas vásárlás közben. Valami érdekes, drámai dolog. Így keveredtek milliók mobilképernyőjére a kék szemek. Érzelmet generáltak a fásult jólétben. Mert Antónió tekintetében ott volt a 72 órányi borzalom, a gyilkolás lidérce, a másoknak kiosztott értelmetlen halásokja. Híres fotó volt, híres tekintet. Egy meggyötört olasz férfi holdkóros szeme. Akinek ezek után már semmi sem maradt ezen a világon, csak a hit, hogy ő legalább a jó oldalon állt. Ezért végezte itt, ezen a helikopteren, és most ennek a hajónak a fedélzetén. És ezért nem szolgált már többé az olasz hadseregben. Úgyhogy amikor ez az emberi söperedék, ez a golyófejű nápoi börtöntöltelék négy perc 35 másodpercnél feltette neki a kérdést, hogy most mi a szar lesz. Akkor António metrucsó kezében meglendült a beretta. A karjában megfeszültek az izmok, a jobb hüvelykujja lecsúszott a váltámaszról, lazult a szorítás, a mutató ujja elengedte a ravaszt, és aztán a fegyver, mintha vascsővé alakulna, megpördült a kezében. A bal tekerte meg, és adott lendületet a súlynak. Kutri Barillát olyan erővel csapta oldalról fejbe, akkor át zúzott rá, hogy a csapásban érezhetően még az évekkel ezelőtti 72 óra halálközeli élménye is benne volt. A nápoi kisfőnök torkából felszakadt ugyan egy nyögés, de ezt nem lehetett hallani. Elnyomta a recsenés hangja, ahogy a villámgyors mozdulat végén becsapódott az ütés. Törött az arc csont, és a keret nélküli szemüveg lencséje is. Aztán Barilla egy pillanatra elemelkedett a fedélzet fénypadlójától. A vascsővé alakult Beretta ereje, mintha csak súlyos bézból ütő lenne, olyan lendülettel suhintotta meg a nápoi kis főnök fejét, hogy a teste majdnem egy métert röpült odébb, és aztán nyekkenve terült el egy másik lábánál. A földön is nyögött egyet, de csak röviden, mintha kilehelne magából egy utolsó sóhajt. Ezt a torok hangot már mindenki hallotta, de aztán megint senki sem mozdult, és senki sem szólalt meg. Semmelyik katona, és semelyik kezét magasba emelő matróz Rizzo, Klaus Fleisch, de a menekültek sem. A szétvetett lábakkal elterült Kotri a legkevésbé. Csak Antonio Metruccio. Ő visszalendítette a fegyvert a vállához, megfogta ugyanúgy, mint pár másodperccel korábban, Módosította a célt, és most már a földön fekvő, mozdulatlan emberre célzott. Halkan csak egyetlen szót mondott neki, pontosabban felé beszélt, de valójában inkább magához. Válaszolta, mi lesz most kérdésre, lezárva ezzel a villámgyors jelenetet. Várunk. De hogy mire, vagy kire, azt nem mondta meg. És aztán vártak tovább. A felségjelzés nélküli halványzöld naszáthajó fél óra múlva érkezett meg, éjszak felől. A helikopterek addigra már egyre nehezebben elviselhető zajt és szelet gerjesztettek, de azért ők is kitartóan vártak. Mindvégig a magasban lebegtek, mert sehova sem tudtak leszállni. Miután a hosszú lapos naszáthajó megjött, a matrózok levegővel teli bólyákat engedtek le az oldalán, és ezeket a két hajó közé szorítva, a vótörvacshoz rögzítették a naszádot. Az egyik szikorszki ezek után megemelkedett, előre döntötte az orrát, lendületet vett és elrepült. A másik pedig óvatosan leereszkedett a naszád hajó orrában kialakított lapos, kör alakú leszálló felületre. Végre csend lett. A landuló platform közepére hatalmas hábetűt festettek. Ez volt az egyetlen felirat, amit a hajón látni lehetett. A Naszádról egy perc múlva két ugyanolyan szürke ruhás, rangjelzés nélküli férfi szállt át a vótörvacsra, mint amilyenek 35 perccel korábban kötélen leereszkedtek a helikopterről feketére festett arccal. De ezeknél nem volt fegyver, és az arcukat sem takarták el. Mögöttük harmadikként jött Márkó is. Könnyedén ugrott át az egyméteres rést a Naszád és a vótörvacs fedélzete között.